24. Kickboxos az első szobában 1991. áprilistól júliusig Egy vagyont, 25 millió dollárt fizettünk Janet Jackson szerződéséért. Ez a tétel azonnal megkongatta a vészharangot a Lolloyz banknál, mivel ők csak annyit érzékeltek, hogy újabb hatalmas kiadást veszünk a nyakunkba. Trevor és Robert közben megállapodott a japán Sega céggel a számítógépes játékok európai terjesztési jogainak visszavásárlásáról. Készpénzre volt szükségünk, és meg kellett mutatnunk a világnak, hogy a Virgin igenis rendelkezik rejtett tartalékokkal. A terjesztési jogokat egyetlen bankár sem tartotta túl értékesnek, pedig végül 33 millió fontért adtuk el őket. Az adásvétel időzítése tökéletesre sikerült. Egy év múlva a komputerjátékok piaca padlóra került, a ilyen árfolyama pedig az egekbe szökött, így a korábbi terjesztési jogaink értéke szinte semmit nem ért volna. A Virgin 1988-ban szerezte meg a Sega játékok európai terjesztési jogát, miután megvásárolta az azokkal rendelkező Mastertronic céget. Akkoriban nem sokat tudtunk a computerjátékokban rejlő üzleti lehetőségekről, csak azt vettem észre, hogy Holly, Sam és a barátaik egyre több időt játszanak velük a tévé előtt. Trevor pedig még az MEAM cégnél ismerte meg a SEGA-t, amikor az árkádjáték játékkonzolok leasingelésével foglalkozott. Biztos volt benne, hogy a SEGA szoftvereit addig fejlesztik, amíg a Nintendo-val is felveheti majd a versenyt, és az új, otthoni játékaik könnyen eladhatóak. Jó befektetésnek tűnt. A Mastertronic csak öt éve működött. A céget 1983-ban Frank Herman alapította, aki később több computerjáték terjesztési jogát is megvásárolta. Akkoriban a kazettás, konzolon használható játékokat az újságárusoknál lehetett kapni. Frank megtudta, hogy Amerikában iszonyúan jól fogynak a Nintendo új játékai és megpróbálta megszerezni a Nagy-Britanniára szóló terjesztési jogokat. A Nintendo viszont addigra már leszerződött egy nagy játékgyártóval, a mattel Mivel a Nintendo az amerikai komputerjátékpiac 95%-át birtokolta, Frank egyetlen riválisával, a Sega-val kezdett tárgyalni. 1986-ban aláírta velük a kizárólagos brit terjesztési jogokról szóló szerződést, és már az első évben 20 ezer szega ot sikerült eladnia. A következő évben a Mastertronic megint rekordmennyiségű szegát értékesített, de mivel a cég konzolonként 55 fontot kért, Franknek olyan partnert kellett keresnie, aki ezt az eladást képes finanszírozni. És bár a brit piacon egy konzolt 99 fontért adott, nagy tőkére volt szüksége ahhoz, hogy az árut készpénzben előre kifizesse a szegának, és az eladásig az 55 és a 99 font különbözetét is kigazdálkodja. 1987. júniusában Roger Sealing hívott fel, és arra kért, hogy találkozzam egy barátjával, Frank Hermannal, aki egy hihetetlenül jó üzleti lehetőségbe futott bele. Trevor és Simon Burke megegyeztek, hogy a Mastertronic-ban 45%-os részesedést vásárolnak, amit később beolvasztottunk Virgin Communications-be. Frank és Robert közösen láttak a munkához. Öt évre megvették a Sega spanyol, francia és német értékesítési jogait, majd azt tűzték ki célul, hogy Európában a Sega márka nevet a nulláról építik fel. A Virgin a menő játékként kommunikálta a szegát, ezért kampányunk üzenete is ez volt. A kisöcsét talán a Super Mario vagy a Game Boy nevű Nintendo-kat kedveli, az okosabb srácok viszont a SEGA Sonic the Hedgehog nevű játékát választják. Később a piac gyors bővülése mellett az is kiderült, hogy a Sonicot egyre fiatalabbak keresték, mert mindannyian a bátyjukra akartak hasonlítani. A trükk az volt, hogy a Szegát minőségben a Nintendo fölé pozícionáltuk, így ez utóbbit egyre jobban kiszoríthattuk a piacról. A terv bejött. A Sega Európában 45%-os piaci részesedéssel megelőzte a Nintendo-t, összehasonlítva a Japánnal, ahol épp csak meg tudott jelenni. A Sega Európai forgalma az 1988-as 2 milliós szintről 1991-re 150 millió fontra nőtt. Ekkor már tartottunk attól, hogy a Luffy előbb-utóbb kipukkadhat. Hogy piaci pozíciónkat megtartsuk, a Sega marketingjére évi 70 millió fontot kellett költeni, ami csak a kiadások egy részét fedezte. Mivel a célcsoport a tinédzserek nagyon szűk rétege volt, benne volt a pakliban, hogy egyszer csak egy új játékért őrülnek majd meg a tizenéves srácok, a szegát pedig a kutya sem veszi majd. Ebben a korosztályban a fiúk egymást utánozzák, senki nem akart lemaradni a másiktól. Otthon is azt vettem észre, hogy szem és hol is kezdi unni a videójátékokat, mert egyre kevesebbet nyomogatták a konzolokat. Szem inkább zenét hallgatott, holit más dolgok érdekelték. Ugyanúgy, ahogy a kezdetekben tőlük vettem az ötletet, hogy belevágjunk az üzletbe, most is ők adták az intőjelet, hogy a piac zsugorodik és ideje kiszállni. Ha folytatni akartuk volna a SEGA promóciójába megint hatalmas összegeket kellett volna befektetni. A szegaterjesztési jogainak eladása a piaci szereplőket és a bankárokat is meglepte, hiszen egy korábban értéktelennek minősített termékért egyszeriben 33 millió font készpénzt kaptunk, ami az eredeti vételár legalább tízszerese volt. Mielőtt Robert elkezdett volna tárgyalni a jogok eladásáról, kisebb szoftverfejlesztő csapatot toborzott maga köré, akik egy önálló cégnek, a Virgin interaktívnak dolgoztak. 1990-ben a jövőt ugyanis már CD-re írt játékok jelentették. Robert ezért bízott meg ilyen programok fejlesztésével néhány szakembert. Mivel a Sega és a Sonic hedgehog -ja miatt már nem kellett aggódni, Robert és az amerikai programozókból álló társaság egy új CD-romra fejlesztett játékon dolgozott, amit The Seven Guest-nek neveztek el, és mindenki egyre lelkesebben beszélt róla. Az volt a lényege, hogy a játékosnak egy kísértett házban kellett átjutnia a sötétben leselkedő veszélyeken, akadályokon keresztül. Fogalmam sincs, mi történik a játékban, mert engem már az első szobában mindig kinyírt a kickboxos, magyarázta Robert. Csak annyit tudok, hogy a fiúk szerint szuper lesz, és állítólag nincs még ilyen a piacon. Miközben a virtuális valóság és a CD-romok őrülete nagy sebességgel söpört végig a világon és a kisrácok kísértett házakban küzdöttek az életükért, én is hasonlóan furcsa világba csöppentem. Csak épp engem egész más irányból értek váratlan támadások. Lehet, hogy a Virginnek csak rossz napja van, de az egyik utas rendkívül elégedetlen volt a szolgáltatásokkal. A vendégkönyvbe ezt írta. Nem csoda, hogy a főnökük hőlegballonnal utazza körül a földet. Ezt a kis bejegyzést 1991. egyik júniusi reggelén a napi sajtószemle Vélemények a Virginról rovatában találtam. A cikket a repülésről, különösen a British Airwaysről előszeretettel szakértő Frank Kane írta a Sunday Telegraph-ban, amelynek igazgatóságában Lord King is ott ült. Felhívtam Sid pennington a Virgin Atlantic ügyvezető igazgatóját. Olvastad azt a cikket a Sunday telegráfban. Elküldenéd nekem az elmúlt két hét vendégkönyvi bejegyzéseit? Valahogy az egész nem stimmelt. Annyira kevés elégedetlen utasunk volt, hogy biztosra vettem a személyzet értesített volna az esetről. Meg is találtam a bejegyzést, és pontosan az állt benne, amit Frank Kane idézett, csak épp a poém maradt le a végéről. De komolyra fordítva a szót, remekül utaztam. A többi észrevétel is mind dicsérő volt. Én nem bánom, ha rosszat írnak rólunk a sajtóban, amíg igaz, igaz. De ez minden kétséget kizáróan csúsztatás volt. Felkutattam és felhívtam a megjegyzést beíró utast, Keti hollandet, aki biztosított róla, hogy tényleg remekül utazott és csak viccnek szánta a megjegyzését. Erre megírtam a Sunday Telegraphnak, hogy Frank Kane az idézet második részét véletlenül elmulasztotta beleírni a cikkbe. Mivel a Sunday Telegraph idősebb olvasói amúgy sem szívesen repülnek a Virgin Atlantic-kel, tudtam, hogy ez a kis incidens még inkább elbátortalanítja őket. Ami egy újságíró számára talán jó poén, az a Virgin atlantic és a bankárainknak súlyos milliókat jelent. És ami még ennél is rosszabb, az idézetet David Frost TV show műsorában Carol Thatcher még fel is olvasta. Hiába írtam meg Carolnak, hogy az újságíró félrevezette, a kárt már nem lehetett helyrehozni. A hatmillió néző ugyanis nem tudhatta, hogy az idézet második fele egyszerűen lemaradt. Amikor Frankénynek telefonon panaszt tettem, elnézést kért. Nagyon sajnálom, mondta. A szomszédom válla fölött néztem bele a vendégkönyvbe, és csak ezt a részt tudtam elolvasni. Értem, jegyeztem meg. Volt egy másik bejegyzés is, folytatta kény. Abban az állt, hogy a BA mai járatára már nem volt jegy, de örülök, hogy így alakult, mert ezentúl mindig a Virginnel utazom. A Virgin első gépe július 7-én szállt fel majd le a heathrow -ra. Hugh Wellburn helyesen jósolta meg, hogy a GFK, Tokió és Los Angeles felé meglévő három útvonalunkon 15%-os forgalom növekedésre számíthatunk. Július 14-én a British Airways BA News című céges hírlevelében ezzel a címmel jelent meg egy cikk. A Virgin újabb résidőket akar lenyúlni. Megint felemlegették, mennyire tisztességtelen, hogy egy ilyen fapados légitársaság velük versenyezhet. A British Airways június 16-ai éves közgyűlésén Lord King bejelentette, hogy a cég nem finanszírozza tovább a brit konzervatív pártot. Arról azonban megfeledkezett, hogy ezzel beismerte, a korábbi támogatást a nekik járó privilégiumokért cserébe adta. Néhány kritikus meg is jegyezte, hogy a BA 1987-es privatizációja óta tett 180 ezer fontos adomány nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a British Airways a közlekedési minisztériumban különleges bánásmódban részesüljön. Ha mondjuk egy nigériai légitársaság adna pénzt és ingyen jegyeket monopól jogokért a kormányzó pártnak, a nyugat ezt égbe kiáltó korrupciónak tartaná. Afrikában nem lehet üzletet kötni, panaszkodnának az emberek. Nézzék csak meg a nigériaiakat, ott mindenki korrupt, szajkoznák. Jót nevettem, amikor megtudtam, mekkora tapsot kapott a bejelentés az éves közgyűlésen. A BA befolyása persze jóval túlmutatott a konzervatív párt támogatásán. Még ugyanazon a nyáron néhány parlamenti képviselőnek tartottam előadást a brit légi forgalmi piaci verseny hiányáról. Utána beültünk egy itarra, ketten pedig a nyári szabadságukról kezdtek társalogni. – Beszéltél már az utazási irodával? – kérdezte az egyik. – Nem, elég, ha felhívom őket, és már küldik is az ingyenjegyet. – És melyik ez a cég? – érdeklődtem. – Hát természetesen a British Airways. Vágták rá kórusban. Azt reméltem, hogy ha Lord King már nem támogatja a konzervatív pártot, Ugyanolyan hamar elvesztik kegyeiket, mint ahogyan megnyerték azokat. És azt is gondoltam, hogy a kormány közben bátorítja majd a nagyobb versenyt. A BA éves közgyűlése utáni napon közös sajtóközleményt adtunk ki a British Midland elnökével, Sir Michael bishop amelyben gratuláltunk a brit kormánynak, hogy a brit ervész kritikája ellenére is megnyitotta a hitrót más légitársaságok előtt. 1991. júliusában mégis hiába indítottuk el nagy lelkesedéssel az első hitrói járatunkat, mert nyilvánvaló volt, hogy a Virgin Atlantic egy ideig még nem lesz képes növekedni. Így is lett. Az 1994-ben indított hongkongi útvonalig egyetlen új járatot sem indíthattunk, mert egy légitársasága a légiforgalom történetének legádázabb és legalattomosabb támadás hadjáratát indította, jóval kisebb versenytársa ellen.